Spaces What are we living for? Abandoned places I guess we know On and on Does anybody know What we are looking Nytt avsnitt På onsdag Ja, det är ju lite speciellt Ja Fisket kommer emellan på fredag Ja Årets eh, fiskegäl på oröst. Vi har den serande mannen här också. Ytterligare en gång med oss i podden. Han och Ja. Där. Ja, äntligen så har man lite att tillföra. Mm. Tack. går ju här i Göteborg. I måndags hämtade tre pinnar. Toppas in, tar väl. Är ja. allt Nej, de höll undan Halmstad och... Trepinnar? Ja. Sen när jag får man ja. trepinnar för det det. är ju det jag fick mig att jag blev oavgjort. Ja, du... Så, du menar att du också fick tre pinnar? Ja, ja. ja. ja leder du nu Nej, ja, ja. vad fan. Alltså, ja, så stabila ut? Eh, vad fan är det? Eh, 7-1-2 eller vad är... Ja, det är rätt bra med poäng. Ja. Men eh, mina experter i Amstern, de eh, gamla gubbarna, de är förhoppningsvärt kritiska om spelet. Och ändå ledning. Ja. Men å andra sidan, de, de har inte varit nöjda med spelet ens. Amstrand vann guld så att eh, man får ta det lite. Nej, inte ens när de slog Parma så blev det bra med <här> att trodde det igen nej. Jag, jag både i Norrköping där de här gubbarna som fortfarande var förbandet att det inte såg ut på Nordals tid. Ja men det är ju därför vi har gett Torén ett visst menand som vi inte får nämna på borden. Men där är ju publiken så i Borås och de är ju lite mer positiva. de kan ju som skjuta sönder hönflaggen på straffmark så tycker de där gumman att man har rätt tänkt. Ja, man en bra idé. Man måste rätt tänkt. Men när vi ändå, när vi pratar halst så kan vi inte någonstans spontant känna att eller jag känner det i alla fall. Jag hoppas att jag slutar halsta ta sig tillbaka så fort som möjligt. Ja, men det gör de alltid. Ja, det är, men, bara för att det, det är sex är, poäng. Liksom, det är, är 2000-talets jojo-klubb. Ja, från alltså, 2007-2008. Ja, ja men det... de låg i på i ett antal år. Där. De talade två gånger. Mm. Ja, faktiskt. Men nej, jag hoppas de tar sig tillbaka. Det är det en behaglig resa de menar en femton ungefär från dörren till uh, Rian Får man en sommarmatch så är det ju rätt trevligt att ta ett par kalla på lilla torr kanske mm. innan man tassar, röd, tassar bort. Absolut. Ja det var trevligt att Falken också bli kvar nu. Ja men de är ju helt brugliga. <laughs> ja, det finns ja, men, ju inte på bakan för fan att de hänger kvar. Ja. Ja, nej de byter med Halmstad. Det blir inget bra på Skrielsen att nästa år. Eh, har vi någon känsla för vilka om nu Halmstad löser detta? Vilka kan jag tänkas följa med dem? Oh, ALC ser... no, no United och ja. Atletico Real. Ja, ja. Går de upp? Det, det, är, det är ett jävla Stockholmsgägg, va? Ja, men inte det gamla kaffeot då. Är det gamla fiket? Jag tror det är det. Hur sjug på att få upp dem egentligen? Alltså, nu, jag bara få nu sitter jag är ja, Och det är ju. nu Ja, jag ju. Och det är ju. Och det är ju. Och det är ju. Och det är ju. Och det är är det är typ en 22-klubbar eller något som man får upp i ja, är en klubb. De ligger tvåa ja. och en Sirius trea. Mm. Jag tror ju faktiskt att Sirius tar klivet upp. Vad fan, i ligger för före Öys. Ja, Öys har ju radat upp matcher utan Sirius. Mm. Det är nio. Ja, men den är ju hysteriskt jämn, i jävla serien ja. efter Hanstad, och AFC och Sirius. Va? Mm. Det är ju 15 låg inom loppet och två poäng typ. Ja, från fyran ner till 15 så är det alltså... Räknar du nu målan? Det som är jävligt tror du att det är nästa. Tills den var en Det är ju nästa så att vi har inte ja, en från på den tiden alls. Från, från nummer tre till sexton är så det. Ja. Det var inte lättare. Det är <går> Ja det är jätte. <går> ja, du skulle ju sluta när du var på vad ja. <laughs> ja, ja. när jag var på, fan det var det 100 bröstland och snudde en dartpin av en gubbe och det på fyllan och var kast i väggen rakt in i bordsajen. Fan vad grumlig jag, jag tog nästa pin och kastade den rakt in i väggen. <laughs> jag skulle läcka neder där på kott. Det kommer också. <laughs> eh, för övrigt har korkat upp en ocean glen nummer fem. Och ja, vad var det? Ja. Fanns det vistit jag att om solde Barsi disoliter mat? Mm. Är det något nytt? Det är bara utkolla. Har du snut där nu några stockskot här Barsi? Nej. Men smågula de är. Ja, ja, framför allt små. Ah, de är mitt i dömman de små. Köp en, köp en bara fler lite. Jo, det, det är, det är klart så det riktigt utan. Ja, men du har en låda med dig, eller? Nej, inte jag. Då. då ska jag gå i morgon lite. Mm. Ska du nu? Ja, samma ja, du. Till, ja, till, till och med jag ska göra det. Ja, till och med Håkan ska jag fan väg och känna på... Vi går på sjön imorgon. Ja. Oh. I fyra veckor. Sex nästan. Åh, oh, fy. Oh, den blir ju inte rolig någonstans, verkligen. Nej. Du går in någon annan semester över. Nej, jag ska gå ledig i sex veckor. Det är fan mig ännu tråkigare när du jobbar sex veckor faktiskt. Än du vara ledig i sex veckor. Ja, jag för mig är man det det. Ja, det tycker jag att ja, det lutar honom. det honom. Det är ju varje säkraste som finns. Det är ju när du är ledig i dina sex veckor. Ja, när jag är ledig, ja. Mm. Mm. Man är tillbaka. Ja, ja, ja visst. Och poddar och pauser. Ja. Ja, Ska vi ta Helsingborgs matchen? Ja men match? jag trodde nästan var avverkat än. Ja det var helvete vilket långt intror vi gjorde här. Ja, ja, vi hade ju match själva mot serieledarna Hundlycke med, med GFFs Junisar här. Torsk 1-4, lite väldigt stora siffror. Vi gör en ganska bra match i framförallt första Allek är riktigt riktigt bra defensivt. Lite i och där, men de har fruktan så är utbildning också. Men de var rättvis med för stora siffror. Jag landade på maxigrillen därför i 70-50 minuter. Mm. Jag har precis beställt ännu när Micke Dahlberg har in i reduceringen för Helsingborg. Så jag ser ju den här. det är ju Bildligt och bokstavligt talet verkligen. Det ligger ju folk och det är, det är varmt och alla är trötta. Och man orkar inte mer Anders sedan talet på löpningar där jag förstod att han tydligen var rätt bra igen. Mm. Mm. Och det glädjer ju oss. Men han, han var ju så trött så han, han stod bara och på byte och samtidigt måste Gjörtur gå av och vi har inga byten kvar. Och göra. Den är ju så där, och då är det väl tio kvar, eller någonting. Mm. Tio 12 kvar, men sen gör ju packa och tom. Den omställningen där som de när jag trycker in 3 det är ju både underbart skönt och faktiskt tycker jag jävligt är snyggt. Han mm. ja, är kall, tycker jag. Ja, riktigt tydlig. Ja, vänta att. Ja, det är ju lite lätt. Ja. Det känns så och det är faktiskt riktigt bra ju då att innan med. Så det är... Mm, Nej, ja, det där löper ju en jätteröpnning och så sätter de ju faktiskt tillbaka bollen på ett guds sätt och sparkar iskar och så 3-1, riktigt skön seger. Mm. Och först då vill jag bara mer bara att det var inte bra, men den var inte då inte heller kan man säga. Nej, det var ju att på på Göteborg till exempel då mm. i alla fall så det var ju närmare 3-0 än 2-1, lätt ut som. Ja, inte är det, det var... då. Ha, I andra halvlek då. Ja, <laughs> nah, men i alla fall blåigt var klart bättre mm. än Helsingfors i alla fall. Mm. Men. Ja, men det var skönt att avsluta med två. Tre år. Ja, men det kändes som, lite grann som en sån halvt om halvt. En, man ska inte säga en vattendelar att det varit, i hösten hade varit meningslöst om det hade torskat den. Men det är skillnad på 6 och 9 poäng upp. Och ge väl lite lugnt kan jag tänka mig, men det är bra nu för de lite tid igen här och träna ihop för jag snackade innan. Det ser lite tukt ut. Ja, det är ingen som bor av sig själv. Nej. Vi har ju inte halvstadsflyt. Nej. Där det bara rinner på. Ja. Som hocken så konstatera. konstaterade. Äh. Hamsta har i stort sett i, ja, det är 20 många transportsträckor kvar i ensam bara. Ja, det är en på. Det finns goda möjligheter att ställa till. Alltså du känner att det kan finnas fallgropar på vägen? Ja, det tror jag. Det är inte klart? Nej, Nej. det kan man säga. Nej. Du menar att även de sista 60 poängen ska spelas om också? Det är nog bäst att ja. göra det. <laughs> Fan, du lite passiv det Tyckte du, du ju jävligt bra där annars. Jag skulle sagt mitt en gång. Så. Ja, för att du bara dammade av det och så, så insåg du att ja, det är en ja, typ 60 poäng på att spela om och det kan hända någonting på vägen. Jag sitter och funderar om man ska använda den här basketen. Jag är engagerad i du det såg ju klart mest ut som du funderade på om du skulle somna eller inte. Men vad fan, vi, vi gör som nu, du säger, Håkan, vi tar en liten sittning Ja, vi tar en liten Ja, så Håkan ja. somnade i roulette. Ja, vi, vi har ju en annan högre. Ja, absolut. Mm. Skål. Skål! Nu ska vi hissa och dissa årsäsongen. Ja. Är du nöjd? Ja, jag tycker från 1 till 7, hur många andres får den? Ja, vad är det där? Spändröts. Men 2,1. Jag ska jobba imorgon. Jo, det ska jag vara med. Men herregud. Nej, men Albert, Al vad fan kan... Du började med en italiensk bars i ett decilitermått. Halländsk. Ja, <laughs> deciliter ah, okej, okay, halländsk. Sen, sen kliver du över till en spänderuts 2,1. Mm. Du vinner ju i alla fall staketpissa VM den här h Det är ju helt, helt solklåd. Många betyg på min podd är äh, <laughs> ah, Ja, ja, nej. Får Anders? Ja, <laughs> <laughs> faktiskt hade <laughs> där där där har du fan varit små tragiskt med jävla männen det måste jag säga. du du varte du var obetydligt sämre när du körde den där jävla medicinkuran ja ja men jag fick ju öppna försiktigt efter den. men vi ska ta någon gång nu ska bli bygga rakt ska jag vara här inne när vi poddar någon gång i november där ska jag lova <laughs> När vi kör det menar du? Ja, när vi kör den här efter matchen och efter utekvällen klockan två på natten. Ja, när vi kör när vi pyttypanna här nere i bastun för att vi inte vågar gå upp. För vi inte kan på det precis. Möjligheten att klara fyra trappor i fyra våningar i obefintliga. Oh. Ja, nej, från det, ja det vi prata hiss och diss. Och vi hoppar över till fotbollen där och har blåvitt. Eh. Är du nöjd med den? Eller har du tappat den här poängen om någon hade sagt det för dig? Nej, jag är lite, eh, spelmässigt är det, det... Nej, jag skulle ljuga om jag sa att jag var nöjd. Det måste jag ju säga. Om man kollar spelmässigt och poängmässigt, och ekvation av de två grejerna så har vi ju, jag kan ju säga att vi har färre poäng än vad vi förtjänar i alla fall. Vi den där jävla dödskall trean mot Malmö, den suger ju naturligtvis, den gör ju att vi, vi hade varit betydligt närmare dem utan det där knallskottet, det tror jag i alla fall. Den, den är ju skittråkig. Ja, det... Där man hade bytt någon, någon de, Ja, Jag tror att jag tror att sämre någonting Jag tror det. Jag, jag tror det Så det, det, ju, att han att det man... är att Det är ju fyra på en mot. Helvete, det. Mm. Eh. Ja. Fyra. Ja, vi hade ju fått en. Aha. Ja. det hade nog de också fått tre. <laughs> Så gnäller du på min jävla matte. <laughs> ja, alltså. <laughs> ja, när jag körde en sån... Eh, det skämmer Ja. Men det är tråkigt hån i alla fall. Ja, ja. det var det. ge mig. Ja, men vafan, vi ska ju prata hans. <laughs> Fantastiskt, gärna. Ja. Piss och so, dissa. So. Jag känner mig Men det är lite grann så att du är poddar också. <laughs> ja, jag har var det, Du har en egen? Ja, man till varit <går> kan man räkna som man vill, utan att någon följer på ferien. <går> Nej, <går> det åker jag göra Vad heter det, en tankad på Tullesan? Nej. Seriös arbetare. För... Ja. ja, det tänker vi inte på. Vad säger du, vad dissar vi? Jag dissar väl... Eh spelet om jag får säga nej men alltså jag tycker det har sett speciellt i början där det så fruktansvärt så tungt ut sig jag ja. och ett inne mitt fält som satt i knät på backlinjen. Ja, det har ju resurser. osäker. Åh, det är. Jag blev tredje aldrig Ja, och den behöver det ju. Eh, ja, men den, den det, det kändes som de var skumtränade tränade verkligen. Ja, kändes övertränade i början men de, hade hade glömt att man är till marsvit ja. eller någonting. Jag ska visa något. Ja. Vad skulle med? Jag tycker att på det jörgen gör väldigt sena byten, fega byten i vissa tillfällen. Ja, han har ju en förmodligen en plan som han följer till punkt och prick. oavsett om det är bra i eller inte. mellan. Alltså, ni får ha det, det ja, ja, det vill säga som och en halv vecka och kan gå ut. Har du gått? Kan du fixa att det någon? Nej, det är nu. Ja, ja, kan, jag... kan? Ja, ju... kan inte du ta lite med fastighetsskjutan innan du drar den <laughs> Vi har, vi har drabbats av ett trasigt lås i till Bastun och det är ju den längsta podden någonsin. Ja, så, <laughs> vi, vi slutar aldrig köta. Men. Ja. Eh. Men det är Lars Lagerbäck över det hela men det visste vi väl lite kanske också när vi fick honom. Äh, ja, och det har ju sina fördelar där. Med, kanske... Men... det är. Kontinuitet är ju en sak som vi pratat om tidigare, men dålig kontinuitet är ju fan inte roligt. Sen har det väl lyft sig lite grann. Det var så själv så att vi någon inte att topparna har varit riktigt bra. Men ibland, flera matcher har ju topparna varit någonstans mellan 5 och 12 minuter. Mm. Och alltid i början. Och så har det liksom varit 78 minuter kvar. Och... Det händer eftersom de sänger runt tjugonde minuterna. Ja, i bästa ja. fall. Jag vet inte om de inte orkar hålla fart i pressen Nej. eller... Jag de har ingen arg om vad det beror på. Men just att de såg så, säga att de såg så in i helvete tungt tränade ut. Mm. Speciellt tycker jag första 7-8 matcherna. Lite, lite lättare för att det kan jag sista 4-5 matcherna. Mm. Äh, sen äh, Spelarmässigt så äh, alboga men inte så Ja, det var äh, och... precis min tanke också Jag tycker det är så jävla tråkigt så är för en kille och verkligen gillar en kille som är oerhört engagerad både bland ungdomar och andra han hjälper till och han älskar spelet och klubben och allting och vill verkligen att han ska vara världens bästa målvakt. Men det har han inte varit i vår. Nej, det har gått tillbaka lite hur det såg ut för tre år sedan, två, tre år sedan, ja. men det har också varit lite sådär, vad händer nu? Men jag hoppas att det bara är bara en liten svackare, för jag vill hylla däremot som jag gränt på jävligt mycket. Vi har men som verkligen visat att jag ska avskålla käften, det är Joankersson de sista matcherna, som jag tycker har varit väldigt, väldigt bra. Ja, jag kan bara hålla med. Jag gnällde på honom i, vad blir det? Snart två år, eller ett och ett halvt år i alla fall. Och, och så hände någonting. Framförallt i början när han kom in mm. på vänsterkanten. Nu var ju tillbaka på högersidan igen här sist. vet jag inte hur det såg ut, men jag tycker inte så bra också. Ja, vi har ju jag har sett målet mm. men, eh, och det är jävligt men framförallt det genom levererat de sista tre fyra matcherna det är... Och jobbar hem något kopior starkt det Där är det någon som har växt riktigt riktigt mycket på mm. på våren. Så jag hoppas att Jon gör samma sak i höst och så sill ah, får... ja, fan in och visa att du vi är bäst i höst Jon mm. och att vi inte vet ett skit vad vi pratar om. Nej. Ja, det vet vi väl inte. Jag tror, jag tror inte att han är nöjd själv, eller det är vi svårt att tro. E ytterligare en diss, och det är en där får vi faktiskt ta en spelare som jag fortfarande tror fruktansvärt mycket på. E och som jag tror trott mycket på i, ett, i två år nu i alla fall, och det är ju Engvall. Det är, nu sparkade han ju in ett riktigt sjukt mål mot Helsingborg. Sen har han gjort det till. Men nej, inte i närheten av det jag förväntar mig. Och Premier League kan ju inte säga att det känns som det ligger om turnet. Nej, han har inte sett... Det, det känns nästan som att man vill lite för mycket. Ja. Det tycker jag. kan vara en sån grej. Eh... Uh... Gå men, lite för fort ibland. Ja, men är det, väl, det är väl en bits, mm. kan jag tycka. Jag vill hissa paka också. Ja, nu är ju jätte Ja, det gör alla just nu. Och alla vet varför vi hisser dem också. Så ja. Det är intressantast på några år här, tycker jag. Ja, lite är det kanske sen samrådssong. Jag ska nästan gå tillbaka till c Ja. Faktiskt kanske lite olika det... ja han gör mig glad så, ja, så kan vi han gör, gör mig väldigt glad sen jag, jag är jag fortfarande inte helt säker på att det är inte helt säkert på att Jörgen har fel som väljer att starta upp på bänken. och variera längre på inhopen det är, det är lite så Men jag tycker att han varierar längre på innan. Men speciellt mycket det är alltid ah, runt 75 Ja, man har det. haft något på 35 minuter. Ja, ah, det är det ju gång där Ja, och så något ytterligare något som var lite längre. Men. Eh, jag vet inte hur hans kvaliteter defensivt om de räcker till, då för att för att det ska funka i första handligen om man säger så när alla är pigga och raska eller om man tappar lite för mycket det. Eh, plus att han eh, själv slipper möta spelare som är eh, som är helt pigga och fräsch också. Utan att man låter det gå en stund och så släpper in honom så att han får möta spelare som har eh, legat och löpt en timme redan. Att du har en Du får Du får den eh, du får en packe-effekt i stort sett varje gång mm. du, du sätter in honom. Sen självklart, om man fortsätter leverera, så har den förtjänat en startplats mm. och ska få starta. Tveklöst. Mm. Ja, det jag med upp med med att han inte får komma in i det. Att jag inte reagerar på stationsmatchen. För när det står 2-0 och märker att det här kommer ut. Nej, det får dem väl i sig ett lite längre inkomter, men den matchen är ju helt meningslös. Så... Jag hade kunnat byta hur många som helst Där man matchen. Vi hade behövt sju man har bytt Ja, Det, det roliga ja, är ju att de åker på och får färd i näsan av Söndersvall om det är en vecka senare. <laughs> då känns det bra. Ja, det är ju då man vet att det är en världsklassprestation, verkligen. Uh får hissa en gubbe till och innan vi bryter där. Ja, ja, personligen... Jag vet inte om du vill hissa om du var på tröjan kanske, som jag tycker göra att bra börja börja, Men en liten hiss får man ju faktiskt ge till Tobbe Hussein också, tycker ja. jag. har alltid jammat. Ja. Men han fick inte så många matcher. Nej, man fick ändå några och mm. vi spelar ganska dåligt i mm. de matcherna han är med. Men han han löser ju sig in på ett jävla bra sätt och visar att han fortfarande har något att tillföra. Han mm. har ju faktiskt, eh, han ju faktiskt lite, en del till våra fördel och räddar mm. lite poäng. och där. Och eh, inga ålderskrämpare för en, <laughs> av skadan, kanske en ålderskrämpare det vet jag inte. Men, eh, jag tycker Tobbe har gjort en riktigt bra eh, vårsäsong. Den ligger ju definitivt i våg med våra förväntningar i alla fall. Mm. De var ändå skapligt höga. Men jag är han nog imponerat. Mm. Vi pauserar. Yes, yes. Ja, nu är vi på väg efter andra sittningen så ska vi runda av med lite eh, EM lurar vi på. Eh, ska vi ja du nämnde det vi kanske ska ta en liten grattis till Järre eh, som tog studenten ja. i Våra kära kollega kan ja. vi säga på M4, Stalins ja. Vi vet inte riktigt hur det gick men han har varit inne på mässan de här åren alltså. Han lever. Ja. Bra jobbat och jag hoppas du följde alla råd jag och Anders gav dig innan du gav dig ut i natten. Ja, vi var ju faktiskt eh, ganska tydliga. Det är ju det mm. som är så bra med den där SND-gruppen och även med podden att det är så jävla mycket visdom som eh, vi delar med Jag hade haft en guiden som jag har när jag var ansvarig. Eh... Det var så lätt. Ja. Alltså, Kom ihåg att du är lyckligt lottad, Jarre. Du fick en jävla farsa, men du fick dessutom oss två som rådgivare som väger upp det. Ja, eh, sug in! Ja. Skål. Skål! Daniel hör ju ändå inte på vi snackar om, han lyssna på podden till och med. Ja, inte dom att han väger att komma hit, han väger och lyssna. Mm. Mm. Ja, jag tycker det är jävligt kul att vara med i tv och ja. gärna en helsida i GP också. men och... När hans har gjort någonting, då går det inte. Nej, nej, nej, nej, nej. Nej. Det är... Men Jag som om det är som dig. Så... Ja, det är... Frågan är om det är det han har problem med. Om det är att han inte syns. Kan vara det. Att vi har mer likes. Alltså, ja. På... ja, men just att han ja. inte syns på bild. Det är det ja. bara säger, han är stilla i tidningen. Eller rör sig i tv. Du menar att han är narcissistisk? Nej, men, ja, men typ. Att han har dratt det här medie riet till det här. så, så lat liksom att han för sin egen självbild så måste han synas inte bara höra så alltså som Robin ja faktiskt ja. det trodde vi inte att vi skulle se så nej okay. det är ja, men det där var ju fan en en poäng. det var riktigt riktigt roligt faktiskt du ser att han bygger på den här han rapport men det har ingen nytta av vi får bara sitta och så här såhär. Han kommer att ställa skiten på att Även en kontakter. <laughs> ja, när det är humor. Ja, imorgon ska jag själv på lite sån studentfirande. Moa tar studenten. Och Albin, vi vet ju inte om du har tagit studenten än men... Jag tror att Albin tar den imorgon också. Ja. Och då ja. gratulerar vi... Ja. ja, nu är det ju förskott men när han hör det så är det nog efterskriva. ja han lyssnar ju faktiskt på oss. Ja, det gör han ju. En bra punk. Ja, han är ju... Kommer hon på bra från. Ja, exakt. Han lovgärde. Mm. Oh. Ja, nu ska vi, eftersom jag dricker Bavaria, som är från Holland... ska ja. vi prata om en förhållande, men kommer inte med igen. Nej, det är... Det är fan sjukt. Och då kommer ju alla länder med nästan den här gången. Ja. Utan Holland Danmark och Norge. Så vi kommer inte se Robin Robben dyka som en svan i straffområdet detta året? Nej, det är fantastiskt konstigt att de kommer med faktiskt med, med det laget. och var ju inte den jobbigaste gruppen av alla heller egentligen på förhand. Nej, jag har faktiskt ingen aning om vilka de har mött. det var vi ju Islandsk grupp där. Mm. Och det var ju en blåvitare. Eller ja, jo han är fortfarande blåvit under i Ja, och vi kommer fram till att det är den enda EM-spelaren vi ja, har i truppen. Vi har ja, svenska, norrmän, Danmark, islänningar och granoner. Ganonerna är ja, det att komma Nej, de faller ju bort rent sådär. där. är skulle vi kunna säga. Det är väl om en jag skulle komma med på Martinin. Ja, men hur i helvete kan inte han vara helt tvärgiven. Hur i helvete kan inte vent vara helt så här igen. Ja, det rådde du en sak till då, ja, men jag menar... Både men och Wendt borde ja. jag har varit med i den, i alla fall i Brutt. Nej, ja, jag tycker det är... Tänk om, tänk Avgåan, det. Avgå han så fast så ska du redan göra. Så det, ja, ja du är det, det var Det skitbrå i det om man hade gjort innan. Ja. När han tog ut den truppen. Faktiskt. Han mm. är tydligen reservant på hemmaplanen. Ja, amen. Konstigt att inte Toivonen kom med. Han har ändå varit helt värdelös i tio år. Men vilket år sa han. Mm. <laughs> ja, precis. Plus att han har haft honom i också. Ja, jag tror det. Ja, Då kan man ju släppa runt honom i landsrådet några år på det. Ja, bärnblom vi håller på dig. Ja. Som vanligt. Ja. Jag såg... Jag såg någon sak inte ju där. Var Lilleman då det som skickade över den till mig. Han är, han är ju han är ju fanbåde bästvän och Det är ju fanbåde. Ja, när man utvecklas och om mm. du får den frågan vem vill du helst ta hem till blopit eller vem vill du helst sitta till blopit? Vem brommelslatan? Mm. Har ja, det är ju varmbrom alla då det veckan. Fantastiskt svärden slatten. Ja, ja. ja, ja. Nej, ah, han är... Kan man följa ja, ja Torea som han ämde? Jaha, oh, oh, oh. uh... eller Ronaldo. Det var ju inte mm. tråkigt heller. <laughs> Men va, va, han borde ju vara lakad, det är nog tråkigt naturligtvis. Vem då. Han är inte ens startspelare. Nej, det griper ju det... inte heller. Nej, men det är, så det, är, det är väl vad vi tror om Sveriges egentligen. Ja, ingen Värmblom, ingen seger. Nej. Och Marcus Bergs ingen också. Ja, självklart. Och det grundar jag på ingenting, för jag har inte sett landslaget på länge i stort sett. Jag, jag inte på annat men... Nej, men det är klart att han och Pontus ska spela. Ja, exakt. Ja. Exakt, exakt. Hur svårt kan det vara? Eh, vad tror vi annars om våra grupp? Eh, Irland har vi väl någon tradition svårt för? Jag tror att det är så torskar vi mot Irland då? så vi packa väskan på en gång så mm. eh, vad tror du om matchen lång avgör mot Sverige 1-0 i 87 sen spelar vi 0-0 mot Italien och så förlorar vi med 3-1 mot Belgien ja, om Italien. inte vem får att spela mot Belgien vi har Italien som andra matcher det är bra ja det tror vi har. det är väldigt vi... bra jag rullar om mot äh, Belgien. Ja. Jag tror Belgien kommer att sakna en kompani. Mm. De har ett de har ett bra lag. Vi tysten de är Han är ju faktiskt rätt kass. Fast de står i mitt äh, andra favoritlag. Äh, men nej, jag, jag tror det, det känns ganska öppen gruppen faktiskt. Italien saknar ju duktigt med spelare också. Men Italien är alltid folk. Ja, men fram och mitt fält de saknar. var var uppräkningen igår där. Med mm. 80 men mm. Nej. Nej, då blir det inget lugnt Nej, det är klart det inte blir utan 80. Det... det är min lille husskull. Ja, oh, det vet jag. Sen jag Ja, det fan, debuterade hon, han egentligen är det 20, år ah, han är 20 år sedan? Ja, det är 20 år sedan. Jag var vet inte om jag var 11 och jag har haft honom som idå. Jag tror inte det räcker. Frågan är om han är 39 eller 40 nu. Jag tror han är 40. Ja, han debuterade som 16-åring. Ja. Så jag tror att han just avslutade han avslutade sin 23 eller 24 säsong från Olav. Vi var över i Rom och såg Roma för ett gäng år sedan. Och då vet jag inte om han hade gjort 16 säsonger. Jag kommer inte ihåg exakt när detta var, 16-17 säsonger han gjorde i ållåget. Och det stod uppräknat hans, hans statistik då. Från debutsäsongen och framåt under de här åren. Han, han har otroliga jävla siffror alltså. Om eh, man säger, spelade matcher och mål år ut och år in. Det är klart att han har fått slå alla 11 meter och han har en den annan frysback också. Men det är svårt att slå honom på fingrarna när du, när du läser igenom den statistiken. Alltså. Det är ju lätt att vara trogen lag som. Ja. Kojol och GIS och gubbarna som spelar i de bästa, men den här killen har spelat i snäppet under den högsta lagen i hela sin karriär och ändå stannat. Ah, som bäst. Det, det är respekt. Jag tyckte även det var respekt till Del Piero, och Buffon och de, mm. de och uh, när de följde, ner Juventus, mm. följde med Juventus mm. ner och så tog upp dem igen. Det var ju hellre inga vidare. Italien tror jag inte mycket på i slutet. Jag har svårt att se vilka som ska röra Tyskland och Spanien. Alltså, jag var faktiskt på Romläs en gång. När bägge lagen behövde en poäng för att klara kontraktet i maj. Det måste var, vara så meningslöst va? Mancini drog den i stolben i typ, typ 30 sekunder. Det var det enda som hände i ja. matchen. Sen var det runt mitt cirkel. Ja, det fan, vad trodde. troligt. <laughs> Det, det var supporterna som gjorde den matchen för mig, ja. <laughs> Nej, men nej, vi kan väl säga, jag håller på Tyskarna som vanligt men Sverige åker ut, men jag tror inte de vinner i år. Finns Spanien? Eller Frankrike? Ja, Frankrike jag känns som en riktig sån som kan eh, spurta förbi. Eller så är detta Portugal så. Ja men de är väl ändå för dåliga Nu har vi en portugisisk teknik. Nu har vi en portugisisk tekniker. Vi en portugisisk tekniker. <laughs> Portugal kan mycket väl gå hela vägen. Det, det tror jag. va? Ja. Ditt England då? Mitt England? Ja. Jag har inte spelat längre. nu har, nu har jag droppat dem nu. Jag ja, Liverpool jag... har ju fem spelare ja. med så det är väl klart att... Jag hoppas att de fem Liverpool-spelarna kommer inte att måka hela och fräscha till höstsäsongen. Sarna var ju vad ena landade BMW eller E, det skitjobb väl eh, en bil. Eh Roy Hodgson nu, han är inte med. Nej. Ska Liverpool köpa honom eller har Liverpool har köpt honom i ja. <laughs> Han Har slängt upp en halv miljard, det låter ju nästan så. Ja, den andra spelaren jag tror du kan räkna bort det i Liverpool. det är på det skit att stora spelar inte i Liverpool i alla fall. Nej, han, jag, han har inte ens varit rykten om den här gången. Nej, men eh, är klart att komma försvann honom rätt. Ja, eh, Götz verkar ju också mer och mer skeptisk. Han, är... han skulle vara kvar i Bayern. Ja, det jag hörde jag också. Ja, vi testade en 28. På tal om, om EM. <laughs> men, ja. Vad fan vet vi om jag Nej, men, Alltså det. Det jag, jag är fruktansvärt dålig på Men jag vet att Podolski kommer jag också. Ja, det måste ju vara så långt och troligt känns Ja, det måste ju vara för att han är världens roligaste omklädningsrummet eller någonting. Ja, i bussen. Det kan inte vara något annat alltså. Mario Gomez kommer jag också. Ja, du är målet. Tyskarna förlorar nu nog över med 3-1 mot något banke. För du han är ju målet på straff. Ja, jag tror inte på dem i år faktiskt. Ja, jag tror de gör det. Jag, jag tror det blir lite Ja, jag tror de vore bra. Bit. Jag tror att vi får se i, i, i faktiskt Tyskland och Spanien i finalen. Alternativt att Frankrike Frankrike blandas i det. Vad mm. de får det. upp till? Om de inte ska råka inbördes som de brukar göra? Bergendro? då? Ah, jag tror de kommer att sakna kompani för mycket. Mm. Jag tycker man har sett det på City faktiskt i år. Uh, han, han är han är, det, det, det, han han han Får vi se om man kommer tillbaka. Jag är i gammal god med nästa år men jag, jag tror att han betyder lika mycket för Belgien som han gör för Manchester City. Mm. Jag kastar in någon liten krona också på Italien faktiskt. Då kan jag överraska. Italien är Italien. Ja, Italien är Italien, Italien. Äh, Absolut. Men... Allt är bra att ha dem i början av gruppspjärer för då de lite segrar. Sen kommer de igång sen efter tre matcher. Ja, de har och... ju så fruktansvärt förmodigt att släpa sig mm. vidare på något myskovis. Mm. Men nej, jag har inte lagt någon spänn på dem. ja vet inte, jag... det är klart. Jag tittar uppe ut, man brukar tycka att det är en i, men... På förhand så känns det för mig så fruktansvärt tydligt att ingen rubbar Tyskland och Spanien. Om de inte möts i någon jävla semifinal eller att de möts tidigare av någon anledning annars... Ja de känns outstanding för mig Nej, just nu. Men när jag kollar i det här gruppspelet så tycker jag att känns ganska trist nu faktiskt. Nu var tre lag och vidare. Ja, det känns som en liten transportsträcka ja. här nu. plus att det är väldigt så där ja. ja. väldigt så ojämna grupp. Alltså det finns två så givna lag i varje grupp som kommer att gå vidare tycker jag. När man tittar på grupperna. Ja, det är vad är det nu 24 lag som är ja, ja, det är så när jag var vid 90 och 94 och där det är ju bara de två sämsta treerna som inte får mm. fortsätta. Så den känns lite transportsträckligt. Inte men för då. oss i Sverige kanske, men storlaget. Nej, men lite, lite som över varför inte döma på med 32-lag direkt. Då? Ja, kan man ju tycka. Så sens. att i dag 1 och tvåan vidare. Ja. För 24-lag känns det som en sån halvpuckad ja. en grej. Och, och 16 eller 32 kan ja. jag tycka. Det blir lite äh, att säga att Ja, England torska, två matcher och så går de ändå vidare någonstans. där. Ja. Så... Det. Eller Italien går vidare på 3 0, -0 Ja. 1 1 1 1 1 som 1 det? Var det? Inte Italien då? Nej, jag någon att vara med? Det var då? 1 jag 1 1 1 1 1 1 1 1 Kommer 1 1 1 1 Det 1 1 1 1 1 1 1 1 1 de kör du oerhört hela vägen. Ah, okay. <laughs> <Och> mm. <ut. laughs> ah, ja, det ut. Ja, det är ju. Men det är ju två då vidare, ah. Så det är, det är nu ny bok och vidare. Men mm. det, det, det var ändå lite roligt att jag kunde Ja, Ja, den är ju rolig en cheese. Ja. Men ta man ut det. Oj, nu får vi pausa. Ska vi ta en invägning eller idag? Eller? Ja. Ja, då ska jag pausa där. Ska vi pausa först? Ja. Fanta Monsson. Vecka... Ja. Vecka 35. <laughs> ja det var ju... Ska du upp... Det är ingen som har rört den va? Eller? Jo. Ja den... Jag kalibrerade den, den, den, den lite lätt. Den ser ju ja. rätt så bra ut. vi ska ju positiva 95.8. Ja. Och vi har haft en helg på det. Det har ju haft. Ska vi säga i. Vad som hände på den här bunk så det. Ja. Jag äh. undrar om det är därför man får kalibrera den. Mm. För att det smälls och in i helvetet i Plåten varje För Förlåt. Det var polkstudio. Ja. ja. Det var inte under 90. Mm. <laughs> det, hör, det hördes eller? Ehm. Uh. fram den. Nej. Nej det ju. Ja, det är åt film. Jag har ju badat, premiärbåda badat idag. I kisspölen? Ah, ja, Delsjön. Ja, det är kisspölen. Ja, vad är Halanda Kärn då? Det är oljepölen. Är det är oljepölen, <laughs> ja. Okay. Ja, Ja, vi har ju en viktuppgång här redan. Den är ju inte gigantisk men den är ju... Vi har ju grillat med Håkan idag också. Spetta, filet, färskpotatis, mycket smält smör, kattfisk, älgård, fy det var och som man kallar till det. Det är inte klart att då, då visar vågen 96,4. Ja men det är bara... Vad sa du? 95,8? Ja, 6 ja, hektorn. Ja, ja. Ja, det är inte det är farligt. Det är inte nej, farligt. Ja, det kan vi väl ta. Ja. Eh... Vi såg ju. Putt, du har haft någon, något inlägg där att han vill ha ett ämne. Det vi. Det vi. Den vidare är mannen från till, är Det Den vidare är mannen från Partyle. Ja, vi har inte. Ju... <tryck> Men den kan vi väl tillägna. Patrik. Patrik då. Ja. Så han vet att det, det är för din skull. Ja, vi tänker på honom. Ja i så här inget av det. Ja. Det är väl egentligen allt från nu. Ja. Nej, det var vår säsongen detta. Ja, det var det. En ganska en småbrutal ja. en summering. Vi, eh, vi köper några någon kort lite här och där i sommar också när vi känner för det. Kanske vi tar upp något tar lite mer ämnen då istället. Ja, vi kan väl även följa upp i lite grann. Ja. Våra fantastiska syn på den här. Jag menar, bärs och bastu är ju fortfarande trevligt. Mm. Så jag ser ju inte. Nej, det på något längre upphåll på det mm. sättet. Det får bli vad det blir. E helt ja, helt enkelt. Skål och trevlig lunchhem får man väl säga. Yes, ha det geoter ute ur tjänar.